La prevenció és la mesura de seguretat més eficaç. Sota aquesta premissa, els Mossos d'Esquadra han activat l'operatiu estacional Grebol coincidint amb l'època nadalenca. L'objectiu és que tots plegats prenguem mesures de seguretat per evitar robatoris. I és que durant aquestes dates nadalenques es reactiva l'activitat comercial i s'intensifiquen les activitats al carrer atraient gran quantitat de públic. Aquestes són situacions que poden ser aprofitades per cometre delictes i davant d'això s'ha intensificat la presència policial en aquells llocs i franges horàries en què es preveu un increment d'afluència de ciutadans i ciutadanes. Escoltem al cap de la policia local, Joan Guerrero. Hem de mantenir l'alerta, estem tranquils en uns nivells estables de, de seguretat, però bueno, jo no he de dir com està la situació al carrer en quant a l'estació econòmica, socials doncs que potencialment és complicada i això té un reflex a la seguretat. A més els cossos de seguretat han afirmat que a banda d'aquesta major presència policial, cal que ciutadans, botiguers i empresaris siguin més curiosos extramant les mesures de seguretat. Els Mossos d'Esquadra han editat uns fullets informatius en què recorden aquestes mesures bàsiques de seguretat i expliquen com actuar en el cas d'haver patit un robatori. Ràdio Tiana, serveis informatius.